David Copperfield de Charles Dickens Pista 24 Domnul T. Copperfield, a zis curierul, ducându-și bastonașul la pălărie. Eram atât de tulburat la gândul că scrisoarea venea de la anies, încât la început cu greu am putut îngăima că eu sunt. I-am zis-o totuși și el mi-a dat scrisoarea, spunând că aștepta un răspuns. L-am lăsat să aștepte afară pe scară, în timp ce eu m-am întors în casă. Înainte însă de a mă putea hotărâ să deschid scrisoarea, a trebuit să o pun pe masa din sufragerie ca să mă liniștesc puțin și să mă mai deprind cu ea. Când am deschis-o, am găsit un bilețel foarte drăguț în care nu se pomenea nimic de cele petrecute la teatru. Nu cuprindea decât atât. Dragă Trotwood, locuiesc în casa domnului Waterbrook, reprezentantul de afaceri al tatii, în piața Ellie, Holborn. Vrei să trecea să mă vezi la ora pe care o vei alege? Cu aceeași prietenească dragoste, Anies. Am zăbovit atât de mult până ce am ticluit un răspuns cât de cât mulțumitor că nu știu ce și-o fi zis curierul. O fi crezut poate că m-a să mă atunci să învăț să scriu. Cred că am făcut cel puțin o jumătate de duzină de ciorne. Una am început-o astfel. Cum pot nădăjdui, scumpa mea, Anies, că voi izbuti să-ți șterg vreodată din amintire dezgustătoarea impresie. Dar când am ajuns aici, nu mi-a plăcut și am rupt-o. M-am apucat să scriu alta. Shakespeare spunea, draga Anies, cât de ciudat este faptul că uneori omul ia singur o travă în gură. Dar asta mi-a dus aminte de Markham și m-a împiedicat să scriu mai departe. Am încercat chiar să fac o poezie, am început un bilețel în versuri de șase silabe. O, lasă uitării, dar mi s-a părut o negeobie căci rima cu pierzării. După multe încercări de tot soiul i-am scris. Scumpa mea, Anies, scrisoarea ta-ți seamănă și ce laudă mai bună aș putea să-i aduc. Voi veni la ora patru. Cu dragoste și multă măhnire, al tău T.C." În cele din urmă, curierul a plecat cu acest răspuns, deși de îndată ce l-am dat din mână, am vrut de vreo 20 de ori să îl cer înapoi. Dacă vreunul din juriștii de la tribunalul ecleziastic ar fi avut o zi pe jumătate atât de îngrozitoare ca aceea pe care am petrecut-o eu," cred că și-ar fi spășit în bună parte vina de a se fi amestecat în vechiul și mucegăitul cașcaval bisericesc. Deși am plecat de la birou la trei și jumătate și peste câteva minute dădeam târcoale casei unde aveam întâlnirea, totuși, cred că abia pe la patru și un sfert, după cum arăta orologiul bisericii Sfântul Andrei din Holborn, am putut să-mi iau inima în dinți și să trag clopotul aflat în partea stânga a porții casei domnului Waterbrook. Întreprinderea domnului Waterbrook își avea birourile la parter, unde se încheiau afacerile obișnuite, pe când cele mai gingașe, care erau destul de numeroase, se dezbăteau în partea de sus a clădirii. Am fost poftit într-un salon drăguț, dar cam întunecos, unde am găsit-o pe Anies, care tricota un săculeț. Arătată de senină și de bună, și atât de puternic mi-a trezit amintirea neprihănitelor zile de școală din Canterbury, încât, la gândul că mă purtasem atât de dezgustător și de stupid în beția mea de-alaltă ieri seara, m-a cuprins o cumplită mustrare de cuget. Nu mai era nimeni de față, așa că mi-am dat drumul la lacrimilor. Nu pot tăgădui că am plâns, și nici în clipa aceasta nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă sau cea mai caragioasă ieșire din situația în care mă aflam. Nu mi-aș fi făcut nici pe jumătate atâta sânge rău dacă ar fi fost altcineva în locul tău, Anies, i-am zis eu, fără a îndrăzni să o privesc în față, dar tocmai tu să mă vezi în halul acela, mai bine aș fi murit. Și a pus o clipă mâna pe brațul meu, nicio mână nu putea fi mai dezmierdătoare. Și m-am simțit împăcat și liniștit. Și, fără să vreau, i-am dus mâna la buzele mele, sărutându-i-o cu recunoștință. Șezi!" mi-a zis Anies foioasă, nu fii atât de neferici Trotud, în cine ai putea avea încredere dacă nu în mine. O, fanies i-am răspuns eu, ești îngerul meu păzitor. Mi-a răspuns cu un zâmbet trist și a dat din cap. Da, Anies, ești îngerul meu cel bun, întotdeauna ai fost așa. Dacă ar fi adevărat, Trotud, mi-a zis ea, Aș vrea să-ți spun ceva care îmi stă pe inimă." M-am uitat nedumerit la ea, deși presimțeam ceea ce voia să-mi spună. Aș vrea să te feresc de îngerul tău cel rău," mi-a zis Anies, a și privirea supra mea. Scumpa mea, Anies," am început eu, dacă te gândești la Stirforth, la el mă gândesc, trotud," mi-a răspuns Anies. Atunci, Anies, ești foarte nedreaptă cu el. Stirforth, demonul meu sau al altuia, el care mi-e sprijin prieten și îndrumător. Drag dar nu-i drept, nu trebuie să-l judeci așa numai pentru că mai ai văzut asară în starea aceea. Nu-l judec după starea în care te-am văzut asară, mi-a răspuns ea foarte liniștită. Atunci după ce? După multe lucruri mărunte în aparență, dar care toate la un loc nu arată cât uși de puțin a fi precum spui. Îl judec, trotud, mai ales după vorbele tale și după înrurirea pe care o exercit asupra ta, care ai o fire bună. Întotdeauna glasul ei sfielnic avusese ceva care făcuse să vibreze în sufletul o coardă ce nu răspundea decât acelui sunet. Glasul ei era întotdeauna serios, dar când devenea foarte serios, ca în clipa aceea, avea un tremur care mă subjuga. Am rămas privind-o în timp ce ea își pleca ochii asupra lucrului. Am rămas tăcut, de parcă, în ciuda dragostei pe care o purtam prietenului meu, aș fi vrut să-i mai ascult glasul care la umbrea. Eu, îndrăznală din partea mea, care am trăit atât de retrasă și cunosc atât de puțin lumea, a urmat Anies, ridicându-și privirea, să-ți dau cu atâta siguranță un sfat sau chiar să am o părere atât de hotărâtă. Dar știu de unde purce de această îndrăznală Trotwood, din amintirile copilăriei noastre, pe care am petrecut-o împreună și din grija sinceră pe care întotdeauna ți-am purtat-o. Iată ceea ce-mi dă curajul să-ți vorbesc, fățiș. Sunt sigură că am dreptate în ceea ce-ți spun. Sunt cât se poate de sigură că așa e, simt ca și cum altcineva, și nu eu, ți-ar vorbi, atrăgându ți luarea aminte că prietenul pe care ți l-a ales e dios. Din nou m-am uitat la ea și am ascultat-o, chiar după ce a încetat de a mai vorbi, și din nou, imaginea lui Stierforth, deși adânc înfiptă în inima mea, s-a adumbrit. Nu s-a atât de lipsită de înțelegere ca să mă aștept să-ți schimb dintr-o dată, de vrei și poți, un simțământ adânc înrădăcinat în tine. A urmat după câteva timp Anies, reluându-și glasul obișnuit, mai ales când e vorba de un simțământ atât de potrivit cu firea ta încrezătoare. Nu trebuie să te pripești. Îți cer numai, trotud, dacă te vei gândi vreodată la mine, și aici a zâmbit duios căci tocmai voiam să-o întrerup și a știa de ce, de câte ori te vei gândi la mine să-ți amintești de ceea ce ți-am spus. O să mă ierți? O să te iert, Anies, i-am răspuns eu, când îi vei face dreptate lui Steerforth și îl vei iubi ca și mine. Și până atunci nu?" m-a întrebat Anies. Am văzut trecându-i o umbră pe față când am pomenit de numele lui Stierforth, dar ea mi-a întors zâmbetul și n am simțit iar nestânjeniți în încrederea ce ne lega, ca și o dinioară. Și când o să mă ierți, Anies, pentru cele petrecute în seara aceea?" Când o să mi le mai amintesc?" mi-a zis Anies. Voia să schimbe vorba, dar eu nu m-am lăsat și am povestit cum de-am ajuns să mă fac de râs evocând tot lanțul întâmperii neașteptate din care teatrul nu fusese decât ultima verigă. M-a ușurat mult această destăinuire care mi-a îngăduit să arăt cât de mult mă stier Stierforth, purtându-mi de grijă atunci când nu mai fusese în stare să mă țin pe picioare. Să nu uiți, mi-a zis foarte liniștit Anies, de îndată ce am sfârșit, vrând din nou să schimbe vorba, că trebuie să-mi povestești nu numai necazurile tale, ci și aventurile tale de dragoste. Cine i-a urmat domnișoare Lark în Nimeni, anies! Ba o fi cineva, Trotwood, a zis Anies, râzând și amenințându-mă cu degetul. Nu, Anies, îți dau cuvântul meu. Desigur, cunosc o persoană foarte deșteaptă, care locuiește la doamna Steerforth și cu care îmi place să stau de vorbă, domnișoara Dartul, dar noi iubesc. Anies a râs de a minții ei și mi-a zis că dacă aș fi sincer în destăinuiri, ar putea întocmi o listă a pasiunilor mele înflăcărate, însemnând data începutului, durata și sfârșitul fiecăreia, ca și lista domniilor regilor și reginelor din istoria Angliei. M-a întrebat apoi dacă l-a mai văzut pe Uriah. Uriah Hip? am întrebat eu. Nu. E la Londra? Vine în fiecare zi la biroul de jos, mi-a răspuns Anies. A sosit la Londra cu o săptămână înaintea mea, Mă tem să nu fie vorba de niște treburi cam neplăcute. Niște treburi care văd că te îngrijorează, Anies, i-am zis eu. Ce poate fi? Anies și-a pus lucrul la o parte și m-a răspuns, împreunându-și mâinile și uitându-se gânditoare la mine cu privirea aceea atât de blândă a ochilor ei frumoși. Cred că e pe cale să devină asociatul tati. Cum? Iuria! Băiatul acesta josnic și lingușitor a reușit să se ridice atât de sus? Am strigat eu indignat. Nu te-ai împotrivit, Anies? Gândește-te la ce va urma. Trebuie să-ți pui părerea. Nu se poate să-l lași pe tatăl tău să facă o asemenea greșeală. Trebuie să împiedici asta, Anies, cât mai e timp." Tot uitându-se la mine, în timp ce vorbeam, Anies clătina din cap zâmbind ușor. Apoi mi-a răspuns. Îți amintești ce am vorbit ultima oară despre papa? Nu mult după aceea, vreo două sau trei zile mai târziu, mi-a dat pentru prima oară această veste." și m-am întristat văzându cum se străduia să mă facă să cred că luase singur astfel de hotărâre, fără a izbuti totuși să mă ascundă, că fusese silit la acest pas. Mi-a părut tare rău pentru el. Silit? Anies? Cine ar fi putut să-l silească? Uriah, mi-a răspuns ea după o clipă de șovăire. Papa nu se mai poate lipsi de el, e și și nimic nu-i scapă. A prins la biciunele tatei, le-a încurajat și a tras în așa măsură foloase din ele, încât, ca să spun pe scurt tot ce cred, trotud, papa se teme acum de el. Îmi dădeam limpede seama că ar fi avut mai multe de spus, că știa sau bănuia și altceva, dar n-am vrut să o chinuiesc cu alte întrebări, că știam că dacă mi-ascundea ceva, o făcea pentru a-l cruța pe tatăl ei. Simțeam că de mai multă vreme lucrurile porniseră pe această cale, da... Când mă gândesc bine, îmi dau seama că n-aveam decât o vagă bănuială, că tatăl ei lunecase de mai multă vreme pe acest drum. De aceea am rămas tăcut. Are o mare putere asupra tatălui. mi-a zis Anies. Să arată umil și recunoscător și poate că nu-i fățarnic, cel puțin așa nădăjduiesc, dar adevărul e că are o situație foarte bună și mă tem să nu-și folosească puterea fără cruțare. I-am spus că Iuraia e un câine, ceea ce pentru o clipă mi-a dat o mare satisfacție. Când papa mi-a vorbit, a urmat Anies, Iuraia tocmai spusese că vrea să plece, că îi părea foarte rău să-l părăsească, dar avea perspective mai bune în altă parte. Papa era foarte abătut atunci și niciodată nu l-am văzut, nici eu, nici tu, atât de covârșit de griji. Părea ușurat la gândul că va găsi o ieșire prin asociația aceasta care lui uimea și îl jignea totodată. Și cum ai primit această veste, Anies? Am făcut ceea ce am socotit că-i mai bine, Trotud, mi-a răspuns ea. Am simțit că, pentru liniștea tati, trebuia să mă împac cu acest sacrificiu și l-am îndemnat să-l facă. I-am zis că îi va ușura viața, nădăjduiam că așa va fi și că voi avea astfel mai des de a sta cu el împreună. Of, Trotwood!" a izbucnit Anies, ascunzându-și fața în mâini în timp ce lacrimile îi curgeau pe obraj. mă simt ca și cum aș fi vrăjmașa tati, în loc să-i fi fost copilul iubit. Știu că dragostea ce mi-o poartă l-a schimbat atât de mult, știu că și-a restrâns cercul de prieteni și nu și-a mai văzut de treburi, numai pentru că și-a îndreptat spre mine toate puterile minții. Știu la cât a renunțat numai de dragul meu și cum grija istovitoare pe care mi-o poartă i-a umbrit viața, i-a secat puterea și energia, făcându-l să nu se mai gândească la nimic altceva. Of, dacă putea vreodată să îndrept totul, dacă putea vreodată să-l ajut să-și revină, căci fără vina mea am fost pricina de căderii sale. Nu o văzusem niciodată până atunci pe Anies, plângând. I-am văzut ochii înrăurați de lacrimi când veneam de la școală cu noi succese, și apoi când am vorbit ultima oară împreună despre tatăl ei. Și am văzut-o întorcându-și fiasă capul când am luat rămas bun. Dar niciodată n-am văzut-o atât de îndurerată ca acum. Și mi-a părut rău că am fost în stare decât să-i spun prostește, fără niciun folos: Te rog, Anies, nu plânge, nu, scumpa mea surioară. Dar, precum îmi dau prea bine seama acum, căci nu mai are nicio însemnătate ce știam sau nu pe vremea aceea, Anies îmi era mult superioară și ca fire și ca putere de stăpânire pentru a avea nevoie de îndemnurile mele. Și-a recăpătat liniștea minunată, care o deosebește atât de mult în amintirea mea de toți ceilalți, așa cum pierde un nor lăsând cerul senin. Se pare că nu vom mai putea rămâne mult timp singuri, mi-a zis Anies, dar cât mai am prilejul, vreau să te rog foarte serios, Trotwood, să te porți prietenește cu Iuraia, să nu-l îndepărtezi să nu arăți cum cred că stă în fire, că nu te poți potrivi cu el. Poate că nici nu merită să l îndepărtez, căci până acum nu putem fi siguri că e atât de rău. În orice caz, gândește-te mai întâi la mine și la papa. Anies n-a mai avut răgat să-mi vorbească, deoarece ușa s-a deschis și doamna Waterbrook, o cucoană foarte voluminoasă sau care purta o roche foarte voluminoasă, nu știu exact, pentru că nu se prea deslușea cât era rochea și cât cu coada, a intrat legănându-se m am amintit vag că o văzusem la teatru, ca într-o palidă lanternă magică, dar ea și-a adus foarte bine aminte de mine și m-a bănuit ca aș fi în aceeași stare de beție. Când și-a dat însă seama că eram treaz și, cel puțin așa sper, arătam ca un tânăr sfielnic, doamna Waterbrook s-a îmblânzit mult și m-a întrebat mai întâi dacă obișnuiesc să mă plimb prin parcuri și apoi dacă mă duc adesea în lume. Răspunsul meu negativ la amândouă întrebările m-a făcut să scad iar în ochii ei, dar și-a ascuns cu bună de dezamăgirea și m-a poftit pentru a doua zi la cină. Am primit invitația și, luându-mi rămas bun, am trecut, înainte de a părăsi casa, pe la biroul unde lucra Iuraia. găsindu l însă, i-am lăsat cartea mea de vizită. A doua zi, când am venit la cină, am zărit prin ușa deschisă un val de aburi ce ieșeau dintr-o ciosvârtă de berbec. Mi-am dat imediat seama că nu eram singurul oaspete, căci l-am văzut pe curierul care m adusese dusese scrisoarea cum așteptați apă la scară ca să anunțe musafirii. Purta un alt costum și l-a ajutat pe fecerul casei. S-a prefăcut cu multă dibăcie că nu mă cunoaște și mi-a cerut foarte confidențial să-i spun cum mă cheamă, de parcă nu m-ar fi văzut niciodată până atunci, deși mă cunoștea prea bine și îmi știa numele. Dar n-am arătat lași unul față de celălalt, căci amândoi aveam ceva de ascuns. Domnul Waterbrook era un domn de vârstă mijlocie, cu gâtul scurt, înfundat într-un guler înalt. Noi lipsa lipsea decât nasul negru ca să semne leit cu un câine mops. Mi-a zis că e foarte fericit de a avea cinstea să mă cunoască și, după ce am salutat-o pe doamna Waterbrook, m-a dus de m-a prezentat foarte ceremonios unei cucoane tare urâte care purta o rochie de catifea neagră și o pălărie mare de catifea neagră de parcă ar fi fost o rudă apropiată a lui Hamlet, să zicem, mătușa acestuia. Se numea doamna Harry Spiker, soțul ei, care se afla și el acolo, avea un aer atât de înghețat că până și părul, în loc să-i fie cărunt, părea presărat cu promoroacă. Perechea Henry Spiker se bucura de o imenză considerație datorită faptului, după cum mi-a zis Anies, că domnul Henry Spiker era avocatul nu mai știu cui într-un proces care avea o oarecare legătură cu Ministerul de Finanțe. L-am găsit printre oaspeți și pe Iuraia Hip. Purta o haină neagră și era foarte umil. Mi-a spus, când i-am strâns mâna, că se simte mândru că l-am recunoscut și îmi rămâne foarte îndatorat pentru bunăvoința arătată. L-aș fi dorit mai puțin îndatorat, căci m-a urmărit toată seara cu recunoștința lui și de câte ori am schimbat o vorbă cu Anies, sunt sigur că s-a uitat pe furiș la noi cu privirea uscată, cu ochii sticloși pe fața ei cadaverică. Mai erau și alți oaspeți și toți parcă ar fi fost puși la gheață, ca vinul. Unul m a atras însă luarea aminte înainte chiar de a intra, căci am auzit cum servitorul a anunțat sosirea domn Gândurile mi-au zburat spre Salem House. Nu cum va a fi, Tommy, mi-am zis, cel care obișnuia să deseneze schelete? L-am așteptat cu un deosebit interes pe domnul Treadles. Era un tânăr cumpătat, serios, cu purtări discrete, cu o coamă nostimă de păr, cu ochii cam holbați, care s-a retras atât de repede într-un colț mai întunecat, încât mi-a fost destul de greu să dau de el. În cele din urmă am putut să-l văd în voie și mi-am dat seama că era chiar bietul Tommy, dacă nu mă înșela privirea. M-am dus la domnul Waterbrook și i-am spus că mi se pare că am plăcerea să-mi revăd un vechi coleg de școală. Așa?" mi-a zis domnul Waterbrook mirat. Dar nu ești prea tânăr ca să fi fost la școală împreună cu domnul Henry Spiker? Ho, nu-i vorba de el, ci de domnul acela care se numește Treadles," i-am răspuns. A, da, da, așa," mi-a zis gazda, cu un interes mult mai scăzut, se prea poate." Dacă e chiar aceeași persoană," i-am spus, îndreptându-mi privirea spre Treadles, am fost împreună la o școală numită Salem House. Era un băiat foarte bun. O, desigur, Treadles e un băiat minunat, a devenit gazda, dând din cap cu oarecare îngăduință. Bun băiat! Ce coincidență ciudată, i-am zis eu. Chiar numai printr-o coincidență ieși Treadles în seara asta aici, mi-a zis gazda, căci n-a fost pofțit decât azi dimineață, când a rămas un loc liber la masă, pentru că fratele doamne Henry Spiker a comunicat că nu poate veni fiind bolnav. Știi, domnule Copperfield, Fratele doamnei Henry Spiker e un domn foarte bine." Am murmurat câteva cuvinte prin care am arătat cu multă căldură că eram de aceeași părere, deși nici nu auzisem până atunci de el, și am întrebat cu ce se ocupa domnul Treadles. Treadles," mi-a răspuns domnul Waterbrook, e un tânăr care se pregătește pentru a intra în barou. Da, e un băiat destul de bun și nu dușmănește pe nimeni, ci doar pe sine însuși." Cum? E propriul său dușman?" am întrebat eu, mâhnit de aceste cuvinte. Da," mi-a zis domnul Waterbrook, zuguindu-și buzele și jucându-se plin de mulțumire cu lanțul de la ceas, vrând să-și arate astfel bunăstarea. Aș putea spune că e unul dintre aceia care-și fac singur umbră. Da, aș putea spune de pildă că niciodată nu o să ajungă să aibă 500 de lire. Treadles mi-a fost recomandat de un coleg. Da, da, are un anumit talent de a întocmi memorii și de a expune în scris, foarte limpede, situația într-un proces." Cred că o să pot face ceva pentru el anul acesta, să-i dau ceva destul de important de lucru. Da, da, da. M-a izbit îngânfarea și mulțumirea de sine cu care domnul Waterbrook rostea mereu cuvântul da. Era cât se poate de expresiv. Te făcea să te gândești nu atât la un om crescut în puf și bogăție, ci la unul care urcase singur în viață toate treptele măririi și din vârful întăriturilor sale privea acum cu ochiul unui stăpân și al unui filozof la lumea de jos, din șanțuri. Tocmai mă lăsam furat de aceste gânduri când am fost poftiți la masă. Domnul Waterbrook i-a dat brațul mătușii lui Hamlet, iar domnul Henry Spiker, doamnei Waterbrook. Anies, pe care aș fi vrut să o conduc eu, a fost nevoită să meargă cu un tânăr care avea un zâmbet nătâng și niște picioare fleșcăite. Uriah, Treadles și cu mine, fiind cei mai tineri, am coborât în sufragerie ultimii, care cum s-a nimerit. N-am fost prea necăjit că am pierdut-o panies, pe pentru că pe scări am avut prilejul să-i vorbesc lui Treadles, care m-a întâmpinat cu multă căldură, în timp ce Iuraia se învârtea în jurul nostru, atât de smerit și de încântat, încât aș fi fost fericit să-i pot face vânt peste balustradă. N-am putut sta alături de Treadles la masă, am fost așezați în două colțuri opuse, el în lumina orbitoare a unei doamne într-o roche de catifea roșie, iar eu în umbra mătușii lui Hamlet. O a fost foarte lung, și s-a vorbit mai mult despre neam și sânge. Doamna Waterbrook ne-a repetat de câteva ori că n-avea altă slăbiciune decât aceea pentru sângele albastru. De mai multe ori m-a bătut gândul că am fi petrecut mai bine dacă n-am fi fost atât de gomoși. Eram atât de excesiv de bine crescuți încât discuția a lâncezit mai tot timpul. Printre meseni se aflau și un domn și o doamnă Galpidge. Domnul Galpidge se ocupa cu problemele juridice ale afacerilor de bancă. Pe de o parte, Ministerul de Finanțe, pe de alta, banca, făceau ca adunarea noastră să fie tot atât de distinsă ca o ședință a curții de conturi. Colac peste pupăză, mătușa lui Hamlet avea și cu surul, propriu întregii familii, de a se avânta în niște monologuri nesfârșite și nu mai contenea sărin de la una la alta, deși nu erau prea multe subiecte de discuție. Dar cum venea mereu vorba despre sânge, avea un larg câmp de speculații abstracte ca și nepotul ei, Hamlet. S-a vorbit atât de mult despre sânge, încât te-ai fi putut crede la o masă de căpcăuni." Mărturisesc că sunt de aceeași părere cu doamna Waterbrook," a declarat domnul Waterbrook, ridicând paharul de vin în dreptul ochilor. Desigur, există și alte elemente importante, dar pentru mine sângele e totul." A, nimic nu te poate mulțumi mai mult." S-a amestecat în vorbă mătușa lui Hamlet. Nu există în pe lume un ideal mai frumos. Sunt unele spirite vulgare, din fericire nupra numeroase, care preferă să se închină unor idoli, ca să zicem așa. Chiar unor idoli, ca de pildă inteligența sau poziția socială și așa mai departe. Dar acestea sunt chestiuni mai greu de stabilit. Pe când cu sângele e cu totul altceva. Vedem sânge în nas și știm despre ce-i vorba. Îl vedem pe bărbie și spunem asta e, asta înseamnă sânge. E un fapt real, îl putem arăta. Nu mai pe nicio îndoială. Tânărul cu zâmbetul nătâng și picioarele fleșcăite, care o condusese pe anies la masă, a pus și mai hotărât problema. Ei, știți, mai să fie de sânge, nu ne putem lipsi, știți, a zis el rotindu-și privirea neghiobă în jurul mesei. Trebuie să avem sânge, știți? Unii băieți, știți, care au rămas mai în urmă cu buna creștere și felul de a se purta, mai fac poate câte un pas greșit, știți, și se mai vâră și pe ei și pe alții în tot felul de buclucuri, dar ei, mai să fie, îți face plăcere gândul că au sânge albastru, iar în ce mă privește, prefer când să fiu doborât de un om cu sânge albastru decât să fiu ajutat de un mitocan să mă ridic. Această declarație care rezuma toată problema, i-a mulțumit pe toți și a ridicat prestigiul acestui domn până la sfârșitul mesei, când cucoanele s-au retras. După aceea, am băgat de seamă că domnul Galpici și domnul Henry Spiker, care până atunci se ținuseră foarte departe unul de celălalt, au încheiat un fel de alianță defensivă împotriva noastră, care reprezentam inamicul comun și au început un dialog misterios peste masă pentru a ne înfrânge și a ne înlătura. Afacerea aceea cu primele titluri de rentă de 4.500 de lire N-a decurs așa cum ne așteptam, Galpici, i-a zis domnul Henry Spiker. Te referi la D, a lui A, la C, a lui B? Domnul Spiker și-a ridicat sprâncenele părând foarte îngrijorat. Când chestiunea a fost supusă lordului, nu vreau să-i pomenesc numele, a zis domnul Galpici și s-a oprit. Înțeleg, i-a spus domnul Spiker. e vorba de N. Domnul Galpici a adeverit dând din cap încruntat. Când i s-a pus chestiunea, răspunsul lui a fost, mai întâi banii, altfel nu-i dăm drumul. O, oh, nu se poate, a strigat domnul Spiker. Mai întâi banii, altfel nu-i dăm drumul, a repetat domnul Galpici cu tărie. Și cu celălalt a fost tocmai pe dos. Înțelegi? Chei, a întrebat domnul Spiker cu o privire lugubră. Chei, a refuzat pur și simplu să semneze. A fost adus anume pentru asta la New Market și n-a vrut nici în ruptul capului să-i scălească. Domnul Spiker asculta cu sufletul la gură încremenit. Și așa stau lucrurile în clipa de față. A încheiat domnul Galpici, lăsându-se pe spătarul scaunului. Prietenul nostru, Waterbrook, o să mă ierte dacă mă abțin de la alte lămuriri, ținând seama de importanța intereselor în joc. Mi s-a părut că domnul Waterbrook era foarte fericit văzând că la masa lui se vorbea fie chiar și pe ocolite de asemenea interese și se pomeneau astfel de nume. Își luase o înfățișare de tainică înțelegere, deși sunt încredințat că nu știa mai mult decât mine despre cele ce se discutau și era de acord cu discreția păstrată. După ce a primit o asemenea destăinuire, domnul Spiker s-a simțit firește dator să încredințeze și el prietenului său un secret. Și astfel, prima discuție a fost urmată de alta, în care domnul Galpici, la rândul său, s-a arătat foarte mirat și apoi o a treia, în care domnul Spiker a fost cât se poate de surprins și așa mai departe și au tot schimbat mereu rolurile. Între timp, noi... Cei din afara discuției eram striviți de uriașa importanța intereselor în joc, iar gazda ne privea mândră, văzând cât de uimiți și de impresionați părea. Am fost încântat când am putut să mă duc sus la Anies, să stau de vorbă cu ea într-un colț și să îl prezint pe Treadles, care rămăsese același băiat de treabă, sfielnic, dar plăcut. N-am putut vorbi cu el cât aș fi vrut, căci trebuia să plece mai devreme, întrucât a doua zi dimineața pornea într-o călătorie de o lună. Ne-am dat însă unul altui adresele făgăduindu ne să ne întâlnim după înapoierea sa în oraș. Când a auzit că îl regăsisem pe stirfort, s-a bucurat mult și m-a vorbit cu atâta căldură de el, încât l-am dus la Anies să-i spună ce crede despre el. Dar Anies, s-a mulțumit să se uite la mine în timp ce l-asculta, și să dau ușor din cap, când a fost sigură că numai eu o vedam. Am fost mulțumit când am auzit o spunând că va pleca peste câteva zile, căci îmi dădeam seama cătrăia într-o lume care nu-i putea fi pe plac. Totuși, gândul că în curând ne vom despărți iar, m-a întristat. De aceea am rămas până ce toți musafirii au plecat. Aș și putut rămâne până în zori, atât mi-era de drag să stau de vorbă cu ea și să o aud cântând, amintindu-mi de traiul fericit pe care dusese în casa acea bătrână, în de prezența ei. Dar când luminile aprinse pentru oaspeții domnului Waterbrook s-au stins, n-am mai avut nicio scuză să zăbovesc și mi-am luat rămas bun cu inima îndoită. Am simțit atunci, mai bine ca oricând, că ea mi era îngerul cel bun și cred că n-am săvârșit niciun păcat dacă m-am gândit că surâsul liniștit și blândețea ce lucea pe față, ca pe chipul unui înger, îmi erau adresată mie. Am spus că toți musafirii plecaseră, dar îl uitasem pe Iuraia Hip, pe care nu-l socoteam făcând parte dintre oaspeți și care nu încetase să se învârtească pe lângă noi. M-a urmat îndeaproape când am coborât scările și s-a ținut de mine tot drumul spre casă, vârându-și mereu degetele lungi ca de schelet, în degetele și mai lungi ale unei mănuși care aminteau de acele ale căpcăunului din basme. Nu prea aveam chef de tovărășia lui Uraia, dar amintindu-mi de rugămințele lui Anies, l-am întrebat dacă vrea să-mi vadă apartamentul și să bea o cafea. Oh, nu, domnișorule Copperfield!" s-a bucurat el. Vă cer iertare, domnule Copperfield!" Îmi vine mai ușor să vă spun, domnișorule, nu vreau să vă silesc, să poftiți în casa dumneavoastră un om atât de umil ca mine." Nu mă silește nimeni," i-am zis eu. Vrei să vi? Ne-ar face mare plăcere," a răspuns Iuraia tot codindu-se. Bine, atunci vină," i-am zis. Fără să vreau, i-am vorbit că am răspicat, dar el n-a prea băgat de seamă. Am apucat drumul cel mai scurt, schimbând puține cuvinte între noi, iar el și-a arătat din nou umilința, trăgându-și mereu mănușile de de ciori, fără a reuși să-și le pună nici când am ajuns în fața casei mele. L-am condus pe scările întunecoase, ferindu-l să nu se lovească la cap și, când l-am luat de mână, i-am simțit palma atât de umedă și de rece între a mea, încât am avut impresia că țin o broască și îmi venea să-i dau drumul și să fug. Dar rugămintea lui Anies și simțul ospitalității mi-au biruit repulsia și l-am adus în casă. Când am aprins lumânările, le-a pucat un acces de umilință și de încântare văzând odaia, iar când am încălzit cafeaua într-un simplu ibric de cositor, în care îi plăcea doamnei Crup să mă pregătească, cred că o făcea din adins pentru că nu era menit acestui scop, fiind un vas de bărbierit și avea un altul, o invenție specială de mare preț pentru fier cafeaua pe care îl lăsa să ruginească în cămară, Iuraia s-a arătat atât de emoționat încât l-aș fi opărit cu multă plăcere. Oh, nu, domnișorule Copperfield, vreau să spun, domnule Copperfield, a început Iuraia, nu m-aș fi așteptat niciodată să vă dați atâta ostenală pentru mine, dar nu știu cum se face că se petrec atâtea lucruri la care, în umila mea situație, nu m-aș fi așteptat niciodată încât îmi vine să cred că a dat norocul peste mine. Îndrăznesc să cred că ați auzit poate de o schimbare intervenită în nădejdire mele, domnișorule Copperfield, vreau să spun, domnule Copperfield. Când l-am văzut cum ședa pe sofa mea, cu genunchii subțiri strângi sub ceașca de cafea, cu pălăria și mânușile puse pe jos lângă el, învârtind mereu lingurița cu grijă, cum își îndrepta spre mine, fără a mă privi, ochii roșii aproape lipsiți de gene care păreau a fi arse, cum își mișcară sufând nările cu semnele neplăcute pe care le-am descris mai înainte și cum își zvârcolea întregul trup, de la bărbie până la călcâie, mi-am dat încă o dată seama cât era de nesuferit. Mă simțeam prost să am un asemnă musafir, căci pe atunci eram tânăr și n a deprins încă să-mi ascund simțămintele. Îndrăsnesc să cred că ați auzit poate de o schimbare intervenită în nădejdile mele, domnișorul Copperfield, vreau să spun, domnule Copperfield. Și-a repetat Iuraia întrebarea. Da, i a zis, am auzit ceva. Ah, bănuiam eu că domnișoara Anies trebuie să știe, mi-a răspuns el liniștit. Sunt fericit să aflu că și domnișoara Anies știe. Vă mulțumesc, domnișor, domnule Copperfield. Îmi venea să-i zvârl în cap calapodul de cizme, care tocmai era pregătit pe un preș, pentru că mă păcălise, făcându-mă să-i desteinuiesc ceva cu privire la Anies, deși nu era decât un amănut lipsit de orice însemnătate. Dar m-am stăpânit și m-am băut mai departe cafeaua. Ce profet v-ați dovedit, domnule Copperfield? a urmat Iuraia. Da, da, da, ce strașnic profet. Nu vă amintiți? Chiar dumneavoastră mi-ați spus cândva că aș putea să ajung asociatul domnului Wickfield în firma Wickfield și Hip. Poate că nu vă mintiți. Dar un biet om umil ca mine păstrează în sufletul lui ca o comoară semnea vorbe, domnișorile Copperfield. Țin minte că am vorbit de așa ceva, dar nici prin gândul mi de că o să se adeverească, i-am zis. O, oh, cine ar fi crezut că se putea adeveri, domnule Copperfield? Mi-a zis Iuraia cu multă înflăcărare. Sunt sigur că nici eu nu credeam. Țin minte, chiar eu am spus că sunt prea umil. Așa m-am și socotit cu adevărat în toată sinceritatea. dea privind focul din vatră cu același rânjet întipărit pe față în timp ce mă uitam la el. Dar oamenii cei mai umili, domnișorile Copperfield, pot fi uneltele binelui, a urmat el. Sunt fericit la gândul că i-am putut fi de folos în acest fel domnul Wickfield și că îi voi mai face mult bine. Oh, e un om minunat, dar s-a arătat foarte neprevăzător, domnule Copperfield. Îmi pare rău de ceea ce îmi spui, i-am răspuns și nu m-am putut stăpâni să nu adaug cutâlc în toate privințele. Fără îndoială că așa e, domnule Copperfield, a adevărit Iuraia, în toate privințele, mai ales în ceea ce o privește pe domnișora Anies. Poate că nu mai țineți minte cum v-ați exprimat atât de frumos chiar dumneavoastră, domnișorul Copperfield, dar eu mă aduc aminte, cum mi-ați spus într-o zi, că oricine ar trebui să o admire. Oh, cât v-am fost de recunoscător atunci, fără îndoială că ați uitat, domnișorul Copperfield. Nu, i-am răspuns eu tăios, o, ce fericit sunt că n-ați uitat exclamat Iuria, când mă gândesc că ați fost cel din tâi care mi-ați aprins scânteia ambiției și că n-ați uitat acest lucru. O, mă iertați dacă vă cer încă o ceașcă de cafea? Când a rostit vorbele acelea exagerate despre aprinderea scânteii și când m-a pomenit de Anies, a avut în glas și în privire ceva care m-a făcut să tresar ca și cum l-aș și văzut deodată într-o lumină puternică. Dar mi-am revenit auzindu-l cum îmi cerea cu vocea obișnuită să-i mai dau o ceașcă de cafea. L-am servit cu stângăcie. Și deodată am simțit că nu ne potriveam câtuși de puțin și m-a cuprins o bănuială și o neliniște ciudată la gândul celor ce aveau să se întâmple. Mi-am dat seama că și el a băgat de seamă tulburarea mea. N-a zis absolut nimic. Și-a amestecat cafeaua, a sorbit-o și-a mânghiat ușor bărbia cu mâna descărnată și-a țintit privirea supra focului Și-a rotit-o apoi prin o daie S-a sucit și s-a zvârcolit pe loc Cu o slugărnicie respectuoasă A amestecat iar cafeaua și a sorbit din ea Dar mi-a lăsat mie sarcina de a deschide din nou vorba Va să zică Am zis eu în cele din urmă Domnul Wickfield, care face cât 500 de tineri Ca dumneata sau ca mine Pentru nimic în lume nu m-am putut opri Să nu rostesc foarte sacadat această prețuire Domnul Wickfield a fost neprevăzător Nu-i așa hip? O, într-adevăr, foarte neprevăzător domnișorului Copperfield," mi-a răspuns Uriah oftând modest. O, oh, cât se poate de neprevăzător! Dar aș dori să vă rog să-mi spuneți Uriah, ca pe vremuri." Bine, Uriah," i-am zis cu oarecare greutate. Vă mulțumesc," mi-a răspuns el călduros. Vă mulțumesc, domnișorului Copperfield. Când vă aud spunându-mi, Uriah, simt parcă o adiere a vremurilor de odinioară sau sunetul clopotelor de demult. Vă cer iertare. Vă spuneam ceva?" Despre domnul Wickfield, am precizat eu. Ha, da, într-adevăr, a urmat Iuraia. Ce gravă nesocotință, domnișorule Copperfield! N-aș fi vorbit nimănui despre asta, în afară de dumneavoastră. Chiar față de dumneavoastră nu pot să-mi amintesc de acest lucru decât de departe. Dacă altul ar fi fost în locul meu în ultimii ani, l-ar fi jucat acum pe degete pe domnul Wickfield. O, nu știi ce om minunat e, domnișorule Copperfield! Pe degete! A încheiat Iuraia foarte încet și și-a întins mâna dezgustătoare pe masă pe care a apăsat-o cu degetul cel mare până ce a făcut-o să se clatine de s-a zguduit-o N-aș fi putut să-l urăsc mai tare, chiar dacă mi-ar fi fost dat să-l văd cum o și-a pe capul domnului Wickfield. Oh, da, așa e, domnișoarele Copperfield, a urmat el cu o voce blândă, care nu se potrivea deloc cu gestul făcut cu degetul cel mare, pe care nu contenise să-l apese tot timpul cu aceeași înverșunare. Nu cape nicio îndoială, ar fi urmat ruina, rușinea și mai știu eu ce... Domnul Wickfield cunoaște situația. Eu sunt umila unealtă care îl slujește cu toată smerenia, iar el m-a ridicat atât de sus cum nu puteam nădăjdui să ajung vreodată, câtă recunoștință îi datorez. Cât timp a vorbit, s-a uitat la mine fără a mă privi și când a sfârșit și-a retras degetul îndoit de pe locul unde îl înfipsese și l-a dus încet și gânditor la falca uscată, scărpinându-se ca și cum s-ar fi borbirit. Sub lumina roșie, prielnică, a focului din vatră, I-am văzut chipul viclean, gata de a pune la cale o nouă ticăloșie, și inima m a bătut mai tare din pricina revoltei și a indignării. Domnule Capperfield, nu vă țin prea mult, a început el. Nu, de obicei mă culc destul de târziu. Vă mulțumesc, domnișorle Capperfield. E adevărat, de când mi-ați vorbit pentru întâia oară, m-am ridicat mult, totuși am rămas încă destul de umil. N-a că nu voi pierde niciodată această umilință. Nu mi ați veți lua nume de rău dacă vă voi face o mică destăinuire. Nu-i așa, domnișorle Copperfield? Oh, nu, i-am zis, făcând o sforțare. Vă mulțumesc! și a scos Batista și a început să-și palma. Domnișor Anies, domnule Copperfield, cei cu ea, Uraya, Oh, ce plăcere să vă aud spunându-mi singur, Uraya! a strigat el, făcând o mișcare bruscă, asemenea zvârcolirii unui pește. Ați găsit-o foarte frumoasă în seara asta, domișorle Copperfield. Am găsit-o ca întotdeauna, cu mult deasupra tuturor celor din jurul ei. I-am răspuns: "Oh, vă mulțumesc. E atât de adevărat ce mi spuneți", a strigat el iar. "Oh, vă mulțumesc din toată inima." "Nai de ce", i-am zis eu înțepat. "Nu vă de ce mulțumești." "Tocmai aceasta e destînirea pe care îndrăzneam să vă fac, domnișoarele Copperfield", a zis Uriah. Deși sunt atât de umil, a urmat el, ștergându-și mai tare mâinile și privindu-le pe rând la lumina focului din vatră, deși maică mea e umilă iar casa noastră e modestă și săracă, dar cinstită, am păstrat, an de-a rândul în suflet, chipul domnișoarei Anies. Nu voi să vă încredințez această taină, domnișoarele Copperfield, căci din prima zi, când am avut plăcerea să vă zăresc în fetonul tras de un căluț, m-am simțit atras de dumneavoastră. Oh, domnișoarele Copperfield, cu câtă patim aș săruta pământul pe care pășește Aniesa mea! Cred că mi-a trecut prin minte năstrușnicul gând de a lua vătrailul înroșit în foc și de a pe Iuraia. Dar gândul acesta am a ca un glonte pornit dintr-o pușcă, și nu m a mai rămas în minte decât chipul, dragii mele Anies, pângărit până și de vorba acestei bestii roșcovane. Când îl vedeam șezând atât de strâmb, de parcă sufletul josnic s-ar fi încolocit în jurul trupului său, mă prindea amețala. Mi se părea că se umflă și tot crește sub ochii mei. S-ar fi zis că da era plină de ecourile glasului său, și m-a cuprins un simțământ ciudat, pe care poate l-a încercat oricine în viață, că toate acestea se mai petrecuseră de mult în vremuri îndepărtate și că știam dinainte ce avea să-mi spună. Încrederea în propriei putere, pe care i-am văzut-o deodată pe față, a făcut, mai mult decât orice străduință din parte, să-mi să amintesc de rugămintea lui Anies. L-am întrebat, mult mai liniștit decât m-aș fi putut arăta cu un minut mai înainte dacă i-am mărturisit și lui Anies simțămintele sale. O, nu, domnișoarele Copperfield," mi-a răspuns el. O, nu, nu, nimeni nu le știe în afară de dumneavoastră. Vedeți. Abia sunt pe cale de a mă ridica din starea mea atât de umilă. Pun multă nădejde în faptul că își va da seama cât ei sunt de folos tatălui ei, căci sunt încredințat că îi sunt de mare folos, Tomișorle Caporfield și cum îi netezesc calea să-l țin pe drumul drept. Își iubește atât de mult tatăl, o, oh, cât de frumos e acest sentiment la o fică, încât, cred că de dragul lui, va fi bună și cu mine. Am pătruns până în adânc tâlcul celor plănuită de acest ticălos, și-am priceput de ce mi le dezvăluise. Dacă veți avea bunătatea să păstrați această taină, domnișoarele Copperfield a urmat el, și să nu vă ridicați împotriva mea, îmi veți face un deosebit serviciu. Desigur că n-ați dori să creați nimănui neplăceri. Știu că aveți o inimă bună, dar fiindcă nu m-ați cunoscut decât pe vremea când mă aflam într-o stare destul de umilă, în cea mai umilă stare aș putea spune, că și acum tot umil sunt, mi-e teamă că fără voie v-ați putea împotrivi Nădejdilor mele în privința lui Aniesa mea. Zic că ea mea, vedeți, domnișule Capărfiel, vorba vechiului cântec, și la coroană aș renunța să pot doar spune că ea mea. Și duiesc că va veni și ziua când va fi a mea. Piata Anies, era oare cu putință ca ea, pe care o socotea mult prea frumoasă și prea bună pentru oricare dintre cunoscuții mei, să ajungă soția unei asemnaticălos? Dar, în timp ce aceste gânduri îmi treceau prin minte, Iuraia a continuat tot atât de insinuant, văzând cum mă uitam la el. Deocamdată nu nici o grabă, știți, domișorule Copperfield. Anisa mea e destul de tânără, iar mama și cu mine vom mai avea mult de furcă până ce vom răzbate și ne vom mai dichisi, așa ca totul să fie cum se cuvine. Voi avea răgazul ca, pe măsură ce voi găsi câte un prilej, să o fac să se deprindă cu nădejdile mele. O, vă sunt atât de îndatorat pentru încrederea arătată. Nici nu vă puteți închipui cât de ușurat mă simt, știind că mă înțelegeți și fiind sigur că nu-mi veți sta împotrivă, pentru că știu bine că nu vreți să pricinuiți vreo neplăcere familiei. Mi-a luat mâna pe care n-am îndrăsnit să-mi o retrag și după ce mi-a strâns-o în palma jilavă, s-a uitat la ceasul lui cu cadranul șters. O, nu se poate, a zis el, e unul trecute. Clipele s-au scurs atât de repede, cu destăinuirile despre vremurile de odinioară domnișorile Copperfield, Că nici nu mi-am dat seama că e aproape unu și jumătate. I-am răspuns că e și mai târziu, pare mi se, nu fiindcă o credeam cu adevărat, dar simțeam că nu mai eram în stare să stau de vorbă cu el. Oh, ce mă fac? mi-a zis el, îngândurat. În casa unde locuiesc, un fel de pensiune, domnișorle Copperfield, lângă New River, s-a culcat toată lumea de vreo două ceasuri. Îmi pare rău, i-am răspuns, dar n-am decât un singur pat și. Oh, nu-i vorba de pat, domnișorul Copperfield, mi-a zis încântat, ridicând un picior. Dar ați avea ceva împotrivă dacă m-aș culca pe jos în fața căminului? Dacă e așa, poftim, ia patul meu și o să mă culc eu pe jos lângă cămin," i-am zis. A respins atât de zgomotos această ofertă, cu un exces de uimire și umilință, încât cred că țipătul lui a ajuns până la urechile doamnei Crup, care dormea într-o daie depărtată din subsol, la nivelul fluviului, legănată în visurile ei de tictacul ornicului care mergea la Andala. Acel ornic... Stârnea mereu discuții între noi, căci mergea întotdeauna cu vreo trei sferturi de ceas în urmă, deși în fiecare dimineață era îndreptat după cele mai bune ceasornice. Văzând că toate argumentele pe care le-am scornit în încurcătura în care mă aflam au rămas zadarnice, neputându-l hotărât să se culce în patul meu, am fost silit să-i pregătesc un culcuș lângă cămin. Saltau de pe divan, care era mult prea scurtă pentru un lungan ca el, Pernele de pe divan, o cuvertură de pe masă, o față de masă curată și un palton i-au alcătuit un culcuș de care s-a arătat foarte mulțumit și recunoscător. I-am împrumutat și o scufie de noapte pe care și-a pus-o numai decât, dar avea o mutră atât de îngrozitoare că de atunci n-am mai purtat niciodată scufia aceea.